Спочатку він переконався, що вікна дійсно вибито, і усе скло друзками блищить на підлозі. Потім прочитав напис на папері. Два слова. Час іде. Так, погодився Валерій, промовивши сам до себе. Час іде. Мементо морі. Пам'ятай про смерть. Латина. Частина 10. СУТінки лагідні. З наступного дня Галина змінилася. Здавалося, ніби у неї щось відбулося на краще. До обличчя поволі почали повертатись кольори під час відвідин Валерія вона все частіше жартувала. Невідомо звідки знову з'явились сили, щоб інколи підводитись і ходити по кімнаті. Подовгу сидіти біля вікна, розглядаючи занедбані клумби та старий сад, у якому дика природа брала гору і тішила погляд. Погода теж змилостивилась над усім живим, припинила зливи і встановила теплі сонячні дні з помірними дощами, які повертали відчуття справжнього літа і давали змогу насолодитися ним». Я б воліла отак провести свої останні хвилини, задумливо промовила Галина, з нічев'я ворушачи спиці для плетіння. Що? відірвався від газети Валерій. Біля розчиненого вікна, милуючись квітами, а ти б сидів поруч і малював ніжні акварелі. І Я більше не малюю. А як же з дітьми? Дітям я показую, як малювати, а сам облишив. Це виглядало б так само смішно, якби держак від лопати раптом розквітну. Хіба це смішно? – запитала задумливо, покусуючи нитку, і додала по хвилині роздумів. Здається, Тетіан намалював непогану картину у 93 роки. Натякаєш на те, що я ще пацан? Не натякаю, просто кажу, рано здаєшся. Та ні, не здаюсь. Якось воно само потихеньку відпадає, то одне, то друге, без чого раніше жити не міг і не уявляв свого існування. Хіба з тобою не відбувається таке? Відбувається, зітхнула вона. Залишається усе менше бажань і все менше можливостей, а коли відверто, то одне бажання усього і залишилося – щоб ти був поруч. Це найлегше. Не зарикайся, дорікнула вона. Не зарікаюсь, але буду. Лагідно взяв у свою долоню її тендітний зап'ясток. Я була дурепою, скрушно визнала Галина. Валерій посміхнувся у вуса, ховаючи погляд. От бачиш, навіть ти з цим згоден. Мені завжди здавалося, що я призначена для чогось більшого. Тож наливаюсь гіркотою, яка отруює все моє існування. Робота професора – то не втілення жіночих мрій. Мені у ній завжди не вистачало якоїсь втіхи. «Чому ти не примусив мене стати актрисою?» – зітхнула Гірко. «Але яке значення це буде мати після всього?» «Жодного. Мабуть, жодного». Слова і вчинки людини мають зовсім інший вигляд після її смерті, правда? «Поки живий, думаєш, ну що він мере?» А коли помре, виявляється, він кричав до нас, що незабаром піде, а ми на це не звернули уваги. Ми всі помремо, це не дивина. Кожен несе свій біль у собі. Так, але пам'ятаєш, Фредді Меркюрі кричав, «Show must go on!» Англійською вистава повинна продовжуватись. І особливо «Don't stop me now, I am having such a good time». Не зупиняй мене зараз, мені так добре.